Четверо, 30 травня 1918 року, Рене Арно знаходить свій полк під вілле Котре. Чотири дні тому у Арно завершилася відпустка і він повертається новоспеченим капітаном з Парижа в свій полк у свою роту. Але Легко сказати повертається. Полк, переведений на південь, ближче до місця нового німецького прориву на фронті. Кілька днів тому почалася третя фаза весняного наступу німців. Цього разу це був масований штурм, прорив через старі спустошені поля битви навколо Шемендедама. І знову в німців значні успіхи. Вони вполонили 50 тисяч чоловік і захопили 800 гармат, стрімко просуваючись уперед до Марни, лише за 90 кілометрів від Парижа. Три дні поспіль Арно здійснював одну і ту саму процедуру. Уранці він залишав Париж потягом що йде до останнього місця призначення його полку, де дізнавався, що полк уже перекинутий далі, і по обіді повертався до Парижа. Для нього було очевидно, що вище армійське керівництво не розуміє, що відбувається насправді, і завдяки нескінченним рукіровкам намагається стягнути всі резерви для контрнаступу. Доїхавши цього дня нарешті до місця призначення, він почув, що полк стоїть під вілле Котре. Останній відрізок шляху він подолав на фургоні м'ясника. Арно з іронією описує своє становище. Понеділок 3 червня 1918 року. Рене Арно командує наступом під Маслуа. Він раптово прокинувся від сну, навколо нього дерева, а поруч Робін, його лейтенант. Вони бомблять нас, усюди вибухають німецькі 77 міліметрові снаряди короткий, різкий тріск. Вони із залишками роти спішно залишають гайок, у якому провели ніч. Біжать до якихось будинків, що метрів за сто від них. На щастя, багато ворожих снарядів не розірвалися. Таке відбувається тепер дедалі частіше. У підвалі будинку він знаходить командира батальйону, який обороняє цю ділянку. Арно і його рота, власне кажучи, прибули замінити роту з іншого батальйону, навіть з іншої дивізії. Проте вночі вони заблокали і тепер не знають, куди їм прямувати. На них знову чекають оборонні бої. У нього склалося враження, що французька армія діє... Навдивовижу суперечливо, то начебто втрачаючи контроль над ситуацією, то знову знаходячи його. Очевидні ознаки кризи. На дорогах можна було зустріти солдатів, які відбилися від своїх полків. Зазвичай він чув це формулювання. Гостро відчувалася потреба в піхоті, і кінні з'єднання терміново перетворювалися – на піхотинців. Прості солдати ледь приховували свою зловтіху, адже відомо, що кавалеристи досі користувалися всіма перевагами життя в тилу, спокійнісінько чекаючи обіцяного, але так і не здійсненого французького прориву. Тим часом потрясіння і тривоги останнього тижня поступово вщухли, і тепер Французька армія накопичує сили для контрнаступу. Але все одно десь, у глибині, є панічні настрої. Арно пояснив майорові у підвалі, що вони заблукали, тому він надає свою роту в його розпорядження, за що майор йому подякував. Їхня розмова була перервана появою вгодованого фельдфебеля який біг з поспіхом підвальними сходами. Майор, німці кидають у бій танки!» «Чорт забирай!» – вигукнув майор. «Негайно виступаємо!» І швидким рухом, навряд чи героїчним, швидше абсолютно автоматичним. Він схопив зі столу портупею і револьвер, а потім згадав про мене. «До речі, капітане, якщо вже ви тут, ідемо в контрнаступ?» «Так, але у якому напрямку, ма командир. «У контрнаступ, просто вперед!» «Єсть, командир!» Усього за кілька хвилин рота Арно займає позиції на двох лініях з відстаню в 20 метрів. І почалося... Усю зиму він муштрував своїх солдатів. Далося йому це нелегко, адже багато з них були вже немолодими, бо незвичними до муштри. Більшу частину війни провели на немудрій службі десь у тилу, далеко від фронту, і, можливо, так і залишилися б там, якби не гостра нестача особового складу. Арно бачить, що лінії оборони в повному порядку і залишається задоволений. Майже, як на навчаннях. Рота кидається вперед, ховається, вичікує. Знову ривок, знову кидається на землю. Після третього підйому він бачить, що двоє солдатів на лівому фланзі залишаються лежати на землі. Вони під обстрілом. «Лягай!» Усі зупиняються. Арно вдивляється далечінь. Вони лежать на вершині довгого схилу і бачать увесь шлях донизу, до річки. Ворога не виявлено. Ще далі, під деревом, він помічає кубічну форму німецького танка. Але він стоїть нерухомо. Арно вирішує, що досить. Зелений офіцер, який нещодавно опинився на фронті, у якого в голові є лише теоретичні інструкції, вирішив би, напевно, продовжувати наступи, безглуздо поклав би більшість своїх солдатів. Але до 1918 року ми вже набули досвіду на полях битви, щоб уміти вчасно зупинитися. В американців, які атакують зовсім поруч під Шатотьєрі, певна річ цього досвіду бракує, і ми знаємо, яких Величезних втрат вони зазнали за ті недовгі місяці, що воюють. Арно передає команду Ротою одному зі своїх аспірантів, адже лейтенант Робен поранений у руку і повертається з донесенням. «Наказ виконано!» Ближче до вечора Роту змінили, і вона може тепер возз'єднатися зі своїм полком». Пізніше Арно отримує нове завдання. Він повинен замінити командира батальйону. Майор поранений у бою. Зв'язковий розповідає йому, от мішок лайна. Трохи подряпав руку і одразу ж дременув. Через таку першибу рану я би сину не дозволив навіть пропустити заняття в школі. Неділя. 23 червня 1918 року. Поливу Кінг нагороджують у Салоніках. Цей спекотний день приніс суцільні розчарування. Кінг знає, що її ще раз мають нагородити. Цього разу сербською золотою медаллю за відмінну службу. Церемонія відбудеться близько 10:00 ранку. Розрахувавши, що вона встигне, якщо прокинеться о 9:00, вона складала рапорт до третьої ночі. Вона докладала величезних зусиль, щоб відкрити маркітанську крамничку для низькооплачуваних і часом напівголодних сербських шоферів, з якими працювала. О 6:00 ранку Її підняв з ліжка гучний стукіт у двері. Маленьке личко з'явилося у вікні і повідомило, що на неї чекають у гаражі. Вона швидко прийняла душ, щоб збадьоритися, і вирушила в дорогу. Церемонія, однак, почалася все одно о десятій. Полковник виголосив обширу промову, відзначивши її внесок у загальну справу, після чого прикріпив до її грудей круглу медаль, що відливала золотом. Кінг побачила на столі маленьку коробочку і на якусь мить подумала, що на неї чекає ще одна нагорода. Але ні, розчарування. Близько пів на дванадцяту на неї Чекало наступне розчарування. Арца, один із сербських шоферів, обіцяв їй допомогти. Потрібно показати креслення маркітанської крамнички солдатам сербської інженерної частини, які її споруджуватимуть. Знову ні. Він не з'явився у призначений час. Зголодніла, адже вона не встигла поснідати в цій ранковій метушні. Олива Кінг вирішила піти пообідати. Знову невдача. Жінка, яка прибирала в її хатині, з'явилася саме сьогодні без попередження і вирішила прибрати. Кінг змушена залишитися вдома. Можливо, у другій половині дня все налагодиться і навіть надійде пошта. Вона сподівається отримати листа від батька. Знову розчарування. Суцільні розчарування у всьому. Якщо не брати до уваги дрібних боїв на фронті, в Салоніках, як і раніше, нічого не відбувається. І це положення не зміниться. Тим паче, що 20 тисяч французьких і британських солдатів прямують до Франції, щоб відбити там новий німецький наступ. Подейкують про те, що... Болгари готують наступ. Про це розповідали перебіжчики. Олива Кінг виснажена, незадоволена і дратівлива. Вона сумує за домівкою, За ці 33 місяці вона жодного разу не мала вихідних або відпустки. Але її втомили не тільки одноманітне життя в салоніках та сірі будні. Вона переживала ще одну любовну драму. Сумуючи за Іові, вона вподобала іншого серба, з яким разом працювала, цього самого Арце. Їхній роман виявився серйозним, і він посватався до неї. Проте батько Оливи заборонив їй виходити заміж за молодого серба, і вона скорилася його рішенню, як виявилося, не надто засмутившись. У ній щось обірвалося, і коли вона в своєму минулому листі усупереч своїм звичкам раптово вдається до ідеологічних пасажів, пристрасно починає проповідувати геополітику і цілі війни, залишається припустити, що ця проповідь була адресована перш за все їй самій. Така собі спроба заткнути словами «діру» У своїй душі. Дотепер мільйони людей не знають, чому Німеччина розпочала війну. Вони забувають, що країні потрібен вихід до моря, і тому була захоплена Бельгія. Німці хотіли заволодіти, крім Бельгії, ще й Голландією, але Сербія потрібна їм для того, щоб об'єднатися з Туреччиною. Єдиний спосіб – Урятувати Британську імперію – це надати підтримку югославам у їх прагненні до єдності та створення сильної дружньої держави, яка перешкодила б на шляху прориву німців на схід. З настанням вечора Олева Кінг сидить у своїй маленькій дерев'яній хатині, відчинивши всі вікна та двері навстеж. Душно і спекотно. Прохолодний вітерець, який дув останні два дні, раптом стих. Вона сумує і від усього втомилася. Капнувши на ноги одеколону, вона дмухає на них, відчуваючи, як рідина випаровується, залишивши за собою швидкоплинний, пестливий холодок. Неділя 30 червня 1918 року. Харві Кушинг обговорює майбутнє в Парижі. Зобний, спекотний, сонячний день. У стінах будинку похмурий настрій. Людина, яка розмовляє з ним, заражає їх своїм песимізмом. Його звати Едуар Естоньє. Він – 56-річний письменник, який прославився якраз напередодні війни своїми соціально-психологічними і моралізаторськими романами. Він належав до покоління Марселя Пруста. Його згадували іноді в одному ряду з Анатолем Францом і Луї Бертраном, У будинку порожньо і тихо Естон'є відіслав свою сім'ю з Парижа подалі, від майже щоденних німецьких нічних бомбардувань і від далекобійної гармати. Навіть Кушинга турбують авіанальоти. Коли він з одним колегою їхав сюди кілька днів тому, їхню поїздку на метро перервала повітряна тривога. Потім вони з цікавістю спостерігали за бомбардуванням з балкона готелю «Континенталь», що виходить на сад тюєль -Лі? Літак ГОТА, світловий спалах, гранатна картеч, повсякчас вибухи і вогненні язики полум'є від бомби, невелика пожежа, Париж, занурений у чорно-темряву. Вони йшли через Вандомську площу, де тротуари були вкриті битим склом, а на фасадах будинків виднілися сліди від осколків снарядів. Але не ці бомбардування, що тривали місяцями, так пригнічували Естонія, хоча і вони також впливали на його настрій. Ні, найбільше його пригнічувала загальна ситуація на війні. Близько місяця тому почався новий німецький наступ. Третій за рахунком з кінця березня цього разу на північному сході від Парижа. І знову німці продемонстрували, що можуть прорвати оборону союзників будь-де. Зараз вони просувалися вперед значно швидше, ніж раніше. Близько двох тижнів тому німці зупинилися. Вони стояли тепер усього за 70-80 кілометрів від Парижа. Усі чекали, що вони незабаром відновлять свій наступ. Їх наступною метою стане Французька столиця. Кушинга привів сюди з собою його колега Камінгс, знайомий з Естоніє. Ці троє не могли наговоритися, обговорюючи тему війни. Естоніє був вражений і засмучений тими руйнуваннями, яких за останні місяці зазнали багато великих, красивих міст Франції. Спершу Реймс, потім Ам'єн, тепер Соасон. І незабаром Париж. Так, Естон є впевнений у тому, що Париж незабаром буде захоплено. І він переконаний, що єдине, що їм залишається, так це останній героїчний бій. Краще вже битися з ворогами, втратити сорок тисяч чоловік, ніж втратити стільки ж у разі відступу, як це було останнього разу. Кушинг і Камінгс намагаються переконати його. Необхідно за будь-яку ціну зберегти армію і продовжувати битися. Ні, відповідав їм Естонія. Погляньте на бельгійську армію або на сербську. Вони збереглися, але їх держави більш не існують. Франція також загине, але загине в бою до останнього солдата. Обидва американці продовжують шукати контраргументи і знаходять ще один. Американська армія у Франції збільшує свою присутність. Кушинг чув, що зараз Україні висадилося до 50 дивізій, це 750 тисяч осіб. Хіба з таким підкріпленням не можна буде зупинити наступ німців? А той смертельний грип, що почав поширюватися у Фландрії, адже він сильно вдарив по ворожих арміях. Але було складно підбадьорити зневіреного француза. Естон'єн налаштувався на філософський лад. У боротьбі між законом і варварством в історії завжди перемагало варварство. Засумувавши від песимістичних пророцтв француза, Кушинг з колегою вийшли на літнє осоння. Вони знаходилися в осередзі туристичних маршрутів між Ейфелевою вежею, Триумфальною аркою та іншими відомими пам'ятниками. До самого вечора вони блукали Парижем, прагнучи побачити якомога більше і зберегти все побачене у своїй пам'яті. Обидва мали відчуття, що вони можливо, Бачить усе це востанє. Вівторок, 16 липня 1918 року. Едуард Мослі пише сонет на горі під бурсою. У ньому немов боролися дві особистості або то був. Звичайнісінький конфлікт між розумом і почуттями. Одна частина всередині нього вважала, що війна досягла переломного моменту. Схоже, німці припинили наступ у Франції, а їхні союзники – австрійці, болгари і не в останню чергу турки – вочевидь втомилися від війни. Сам Мослів вважав, що у нього все гаразд. Османський військовий трибунал – зняв з нього звинувачення у спробі втечі. Його врятувало те, що він навчався на юриста з міжнародного права, і те, що він умів у складній ситуації агресивно переходити в наступ на опонента. І ось він знову серед полонених офіцерів на курорті Бурса, де, нехай під суворим наглядом, міг ходити на риболовлю і дивитися футбол. Але інша його частина сумувала і перебувала в похмурому розпачі від того, що кращі роки життя минають в полоні. Цього дня Мослі знову йде приймати лікувальні ванни. Як зазвичай його супроводжує озброєна охорона. День спекотний. Мослі почувається хворим і втомленим. Вони підіймаються на одну з вершин – що оточують бурсу. Вид звідти дивовижний, особливо на високу гору Кесіс. Тут Мослі розуміє, що не встигне прийняти ванну, сідає на узбіччі. Там він пише сонет. Край шляху сірого курного я сидів, що пам'ятав ходу мільйонів полонених. Схилив я голову, та серцем нескоренним Я проклинав накази наймачів. Закрив я очі втомлено й журливо, Гнітила зір земля, чужа до небокраю, Той смуток, що роки в полоні серце краєво, На мить коротку зник, Мені відкрилось диво, Олімпос бачив я, Всю велич, спокій, силу, хай вкриті шрамами, Але незламні схили, він височів Над візерунком доль людей, Чий справжній шлях лиш час пізнати допоможе, Змивають завжди сльози порох із очей. Розмірковуючи згодом над своїм ліричним виливом, він визнає, що митці, подібні до цієї, дуже рідкісні. І додає, вся наша увага поглинена пошуками їжі та грошей. Ми плануємо, інтригуємо та інше. П'ятниця, 26 липня 1918 року. Мішель Корде задивляється на жінок на вулиці в Парижі. Уранці Корде сидить у паризькому потягу. За він дослухається до розмов інших пасажирів. Хтось каже: Ми наступаємо на всіх фронтах. Французький лейтенант розгортає сьогоднішню газету перед американським військовим. Який з ним не знайомий, навіть не розуміє французькою, і, показуючи на жирні заголовки, каже: Чудово. Якийсь цивільний радіє за останні перемоги на фронті. У середині місяця німці здійснили ще один наступ, цього разу на Марні, але він був зупинений військами союзників, які перейшли в лютий контрнаступ. І тепер ворог відступив до цієї знаменитої річки. Надії німців виграти війну одним смертельним ударом не виправдалися. Поразка стала очевидною для всіх, навіть для стратегів у цивільному, які сидять у своїх кріслах. У результаті натиску німці досягли успіхів на союзницькій лінії фронту, досить значних на карті, але вразливих на практиці. Корде чув, як цей пан – з ентузіазмом пояснював нові, несподівані зміни на фронті зневіреному в усьому капітанові. «Я ж кажу вам, туди прямують вісімсот тисяч солдатів. Ви в цьому впевнені?» – недовірливо запитує капітан. «Вісімсот тисяч, обіцяю вам, ані солдатом менше. Ми притиснемо німців». І він, відкинувшись назад, Партиці пальцем у карту, опубліковану на першій шпальті газети, показуючи, як відбуватиметься операція. Дивіться, ось так, тут і там. Капітана переконують його докази, він каже. Та вони вщент розбиті. Яка ж їм ненависна їх поразка. Уявіть себе на їхньому місці. Того самого дня Мішель Корде почув Розповідь про одну жінку, яка на початку війни опинилася в скрутному становищі в Ділі за німецькою лінією фронту, але потім їй вдалося знайти свого чоловіка. Той помітив, як вона вихваляла німецьких офіцерів за їхню галантну поведінку. Чоловік зарізав дружину бритвою. Зараз він виправданий. Пізніше ввечері Корде йде прогулятися з другом вулицями. Дме поривчастий вітер. Його друг у чудовому настрої. Сьогодні вранці він отримав добрі новини з фронту від сина прапорщика. І настрій його аж ніяк не погіршився при вигляді жінок на прогулянці, яким вітер задирає спідниці. Війна змінила все, навіть жіночу моду. З міркувань практичності та почастий ідеології за ці роки кольори стали більш приглушеними, матеріал простішим, фасони зручнішими, що більше пасують для роботи й активного життя. Усе постійно змінювалося, зовні та внутрішньо. Зникла довоєнна багатошарова пишна білизна, її змінили скромніші, невигадливіші моделі, майже Фанатична відданість до вигинів ця спадщина ХІХ століття з її жорсткими корсетами вийшла з моди. Лінії стають дедалі більш прямими. І ніколи раніше спідниці не були такими короткими, ніколи їх не шили з такого легкого, тонкого матеріалу. Дами на вулиці намагаються утримати свої спідниці, щоб вітер, що не літає, не піднімав їх. Попереду Корде та його друга йшла молода жінка. Черговий різкий порив, і спідниця на ній піднімається до самого пояса. Друг задоволений, він посміхається. Літній день 1918 року. Паоло Манеллі про життя за колючим дротом у харці. Двічі він намагався втекти. Перший раз буквально за 10 днів після того, як опинився в Зальцбурзькому замку. І обидва рази його ловили і повертали назад. Деякі полонені Пристосувалися до обстановки, сподіваючись дочекатися кінця війни. Але Монелі просто знемагав від дріб'язкового життя в полоні, занурившись у чорну меланхолію. Він почувався замкненим у вічному, незмінному, ненависному сьогоденні. Монелі виповнилося 26 років, і йому здавалося, що його юність загинула. Можливо, так воно і є? Він мріє, згадує, тужить, викликаючи в пам'яті картини довоєнного, мирного життя, повсякденності, немислими зараз, просто неймовірні, щонебудь на кшталт того, як іти тротуаром у начищених дублиску черевиках, або випити чашечку кави в кав'ярні зі знайомою дівчиною. Він Багато міркує про жінок. Ступінь сексуальної фрустрації серед військовополонених високий. Їжа погана і мізерна. Вони весь час балансують на межі голоду. Зараз він перебуває в харці. Це його третій табір. Полонені мешкають у довгих бараках, задушливих. Тут рояться мухи у спекотні сонячні дні. За дротяною огорожею справжня сільська ідилія пахне свіжоскошеним сіном, а десь там, за синьо-зеленим гірським ланцюгом на Убрії, знаходиться Італія. Монелі пише. «Сьогоднішній день схожий на вчорашній. Жодної різниці. Що сьогодні, що вчора, що завтра?» Ранковий переклик у похмурих спальних приміщеннях. вечірня інспекція. Перевіряють, чи згашене світло. У проміжку між цією нісенітницею, коли припиняєш міркувати про майбутнє, бо вже не смієш цього робити, протікає життя одноманітне, застигле навколо якихось нав'язливих, сумних спогадів. Тут під ніг нескінченними коридорами бараків, куди світло потрапляє крізь віконці на даху, де тебе іноді охоплює жах від думки про те, що всі ми немов уже мертві є поховані, що ми всього лише неспокійні тіні, що залишили свої могили заради того, щоб пройтися і побалакати з іншими небіжчиками». Ненависть до своїх товаришів по бараку, яких австрійці нав'язують тобі в задушевні друзі, запах людських тіл, жахливий сморід від п'ятисот людей, замкнених усередині, голодна, егоїстична зграя, двадцятирічні юнаки, засуджені на бездіяльність і онанізм. Не вважаю, що я кращий за інших». Навіть якщо я іноді говорю щось розумне, навіть якщо розмова з друзями про минулі битви ще здатна порадувати мене і втішити на тлі всіх принижень. Я також навчився грати в шахи. Трапляється, я також притискаюся до град дротяної огорожі, бажаючи побачити жінок, які проходять повз. Я теж знехотя віддаю свій кілограм рису для спільного обіду, ніби це мій обов'язковий внесок. І хто знає, чи не дійду я до того, щоб попросити у свого товариша книжку з порнографічними картинками. Неділя 28 липня 1918 року. Ельфріда Кур працює в дитячій лікарні в Шнайдемюлі. Вони роблять усе, що можуть. Коли у дітей бракує молока, їм дають варений рис, або вівсяну кашу, або просто чай. А коли бракує пилюшок, що іноді теж трапляється – використовують паперові, але вони гірші. Папір прилипає до шкірки малюка і йому боляче. Усюди суцільний ерзац. Несправжня кава підробний алюміній, імітація гуми, паперовий бандаж, дерев'яні гудзики. Розмах винахідливості вражає уяву, а кінцеві результати вельми скромні. Тканина виготовлена з крупив'яних волокон і целюлози, Хліб із зерна, смішаного з картоплею, бобами, горохом, гречкою, кінським каштаном. Такий хліб їстівний лише кілька днів після випічки. Какао з обсмаженого гороху і жита з хімічними смаковими добавками, м'ясо, з пресованого рису, вивареного в баранячому салі. Для більшої переконливості до нього додано фальшиву дерев'яну кістку. Чутюн з сушених корінців і картопляного лушпиння. Підметки черевиківа, дерев'яні. Існує 837 визнаних замінників м'яса для виробництва ковбас. 511 – зареєстрованих замінників кави. Нікелеві монети замінили залізними. Залізо з коворідок змінили листовим залізом. Мідні покриття на дахах змінили бляшаними. Життя 1914-го змінили життям 1918-го. Де все стало більш тонким, більш порожнистим, більш кволим. «Ерзац. Підроблені товари в підробленому світі». Ельфріда Кур працює в дитячій лікарні в Шнайдемюлі. Їй потрібен був час, щоб звикнути до цієї роботи, подолати почуття відрази, коли вона бачить кров, гній, пролежні голови, укриті струпом. Майже всі діти без винятку страждали від недоїдання, або набули захворювання, що пов'язане з недоїданням. Недоїдання було наслідком частково успішної британської блокади Німеччини, частково того, що сільське господарство Німеччини та її транспортна система були підірвані неймовірним напруженням воєнних років. Там, де була їжа, не було потягів, щоб доставити її куди належать. Ці діти виявилися, по суті, такими ж жертвами війни, як і ті, хто загинув на фронті. Або діти, які разом з Лузітанією пішли на дно. За останні роки дитяча смертність у Німеччині подвоїлася. Багато немовлят були залишені в лікарні матерями юними легковажними солдатськими дружинами. Ельфріда пише... О, ці малюки! Шкіра та кістки, крихітні, голодуючі цільця. А їхні величезні очі, коли вони починають плакати, чується лише слабкий писк. Один малюк-хлопчик, напевно, незабаром помре. Личко в нього, як у висохлої мумії, лікар робить йому ін'єкції кухонної солі. Коли я схиляюся над його ліжечком, малюк дивиться на мене великими очима, ніби це старий, навчений досвідом чоловік, а йому всього шість місяців від народження. У його очах застигло питання, чи радше докір. Коли з'являлася можливість, вона приносила малюкові вкрадені нею справжні пелюшки, щоб він не мучився з паперовими. Ельфріда прокидається о шостій годині ранку, починає працювати з семи і завершує о шостій вечора. Її брата Віллі призвали рядовим в авіацію, поки він усе ще навчається. Зустрівши його після призову, вона вирішила, що він жахливо виглядає у своїй військовій формі з цим безглуздим лакованим головним убором. Але... Найгірше було бачити, як він стоїть струнко завмерши, з нерухомим поглядом, руки по швах, дивлячись кудись удалину. Майже як тоді, коли вона грала в лейтенанта фон Єлленіка. Тільки тепер по-справжньому, значно краще і водночас гірше, значно гірше. останнє Ельфріда зустрічалася з Віллі, Два тижні тому, в день його народження. Тоді він двічі повторив їй. Все тріщить по швах. Вівторок, 6 серпня 1918 року. Паул Келемен зустрічає американських військовополонених в Арлоні. Він комфортно влаштувався, оселившись у частині двоповерхового будинку. Має власну спальню, вітальню й окремий вихід. Щось на зразок квартири, що здається в оренду. Але хто поїде у відпустку в цю частину Бельгії? Зробивши символічний жест в дусі співробітництва та подяки, австро-угорська армія – послала на Західний фронт чотири дивізії, а також деяку кількість своїх знаменитих тридцяти з половиною сантиметрових мортир. В одній із дивізій служить Пал Келемен. Поїздка потягом з Фріулії в Австрію, міста культура, жінки і скрізь, тисячі ознак втоми від війни, через порожні, страхітливі поля боїв, у Ізонсо тривала вісім днів. Вони проїхали через Німеччину, його вразив розбомблений, охоплений панікою Мец, повз Люксембург, через Бельгійський кордон і в маленьке місто Орлон. Коли потяг під'їжджав до вокзалу, містечко накрило артилерійським вогнем. Він злякався, Арлон окупований уже чотири роки. Німецька влада доклала зусиль, щоб налагодити тут нормальне життя, але дарма. Крамниці, ресторани і готелі, зрозуміло, були відкриті, як раніше. Але будь-кому падало в очі, що умови тут далекі від нормальних. Причому зараз йдеться не про бомби, снаряди з далекобійних гармат, що знищують і німців, і бельгійців. По-перше, рівно о восьмій вечора місто ніби вимирало. Комендантську годину дотримували з істинно прузькою пунктуальністю. Ретельно стежили за маскуванням. Це було так чуже австрійській легковажності, такій милій і безладній. Ні, тут панувала залізна дисципліна. По-друге, в місті майже не залишилося чоловіків – за винятком старезних дідів або зовсім хлопчиків, а також російських військовополонених, яких використовували як робочу силу. Усі чоловіки були або в бельгійській армії, або їх відправили до Німеччини, або куди-небудь ще на примусові роботи. Німці прагнули вичивити з цього та інших окупованих ними районів максимальну економічну вигоду. Скрізь у місті залишилися лише жінки. Це, напевно, влаштовувало Келемена з його слабкістю до жіночої стації, але він швидко зрозумів, що його і бельгійців розділяє непрохідна стіна. Мешканці містечка не виявляли ані найменшої поваги до окупантів. Навіть уникали дивитися на них. Якщо когось із бельгійців починали розпитувати або просити про що-небудь, він удавав, що нічого не розуміє, поглядами, жестами, демонструючи повне презирство і впертість. Келемен запобігливо намагався пояснити господині будинку, де він мешкав, що він угорець, а не німець, і що угорці безліч разів у своїй історії Воювали проти німців, але жінка удавала, що не розуміє його. В Орлоні він вже встиг звернути увагу на чарівну молоду дівчину і, побачивши її біля відчиненого вікна, за два дні тому відразу ж під'їхав до неї верхи на коні та заговорив французькою. Але щойно він почав за нею упадати. Тут таки з'явилася літня дама – і відвела дівчину від вікна. Виявилося, що та дочка міського поліцмейстера, якого німці заарештували. Четвертий, починаючи з березня, німецький наступ припав на середину минулого місяця, цього разу на Марні, але розвивався за колишнім сценарієм. Спершу значні швидкі успіхи, серйозні втрати союзних армій, німецька пропаганда вдавалася до жирних заголовків у газетах, до тріумфуючого дзвону церковних дзвонів. Потім темпи наступу сповільнювалися через брак постачання і зростаючий опір супротивника, який устигав підтягти свої резерви. Тепер дедалі помітнішим ставав внесок американських з'єднань. Звісно, ці новачки билися з вічайдушністю, що межувало з дурістю, особливо зважаючи на останні теорії про військову тактику, і зазнавали великих втрат, причому абсолютно безглуздих. Але їх чиста маса схиляла чашу терезів, особливо якщо враховувати що німці планували здобути перемогу перш ніж американці вступлять до гри. Три дні тому німецькі війська відступили до колишніх рубежів. Таким чином Марлон знаходився недалеко від тієї ділянки фронту, де відбувався останній наступ. Австро-угорські частини повинні слугувати німцям підкріпленням. Цього разу Келемен вперше побачив невелику групу американських військовополонених. Зустріч з ними дещо деморалізувала його. Він занотовує у своєму щоденнику. Їхній чудовий фізичний стан, найвища якість військової форми, товста шкіра їхніх черевиків, портупеї та іншого – Їхній упевнений погляд, незважаючи на те, що вони потрапили в полон. Тільки дивлячись на них, я зрозумів, як чотири роки війни до невпізнання змінили наших солдатів. Того самого дня Харві Кушинг у своєму щоденнику. Третій день лежу в ліжку з нез'ясованим недухом що я особисто діагностую як іспанку. Триденний кашель, або як ще там називають цю хворобу. Повернувся близько першої ночі, після дводенної митушні навколо Єрі, без обіду, змерзлий, промоклий, у відкритому автомобілі. Раптово відчув себе жахливо старим. Шофер навіть допоміг мені піднятися сходами. Зуби цокотіли. Я почувався. ЗОВСІМ ХВОРИМ Субота, 17 серпня 1918 року. Ельфріда Кур бачить мертва немовля в Шнайдемюлі. Літня ніч, на вулиці Теплінь, він помер. Цей малюк, Шести місяців від народження улюблениць Ельфріди. Виснажений хлопчина помер учора в неї на руках. Він просто схилив голівку, яка здавалася заважкою для його тільця, мені на руку. І тихо помер. Без хрипу, без останнього подиху. Зараз третя година ночі. Ельфріда їде ще раз. Поглянути на тільце. Воно лежить у завішеному сітку і ліжку, що викотили в коридор, де трохи прохолодніше. Ельфріда кладе навколо крихітного, виснаженого тільце, зібрані нею, польові квіти, але враження від цього не змінюється. Оточений квітами, він усе одно виглядає, як прадавній карлик, який помер, Сто років тому вона стоїть поруч, споглядаючи тільце, і раптом чує з ліжка слабкий звук. Він схожий на приглушене бурмотіння то голосніше, то тихіше. Вона ошелешено нахиляється. Так звуки виходять від ліжка. Вона вдивляється, прислухається і на свій жах розуміє, що звуки видає мертва немовля. А раптом воно якимось чином пробудилося до життя. Напевно, це звуки з його маленьких легенів. Вона схиляється ще нижче. Ну, звісно ж, звук вилітає з напів відкритого ротика. Він намагається дихати. Зібравшись з духом, вона Хоче ширше розсунути дитині щелепи, щоб повітря отримало доступ до легенів і негайно відсахується. З рота малюка виповзає велика муха. Ельфріда з огидою відмахується від неї, а потім щільніше натягає сітку над ліжком. Субота, 24 серпня 1918 року. Харві Кушинг вивчає покручені руки в Сален-Ле-Бені. Майже весь день дощить. Шлях у гору був довгим і важким, але воно було того варте. Краєвид з гори просто чудовий, не зачеплений війною. Кушинг є членом маленької делегації, яка має намір відвідати неврологічну лікарню номер 42, розташовану в старій гірській фортеці в Сален-Лебен на південь від Безенсона. Кушинг опинився тут з чисто професійного інтересу. Це один з багатьох неврологічних військових госпіталів, що спеціалізувався на певному типі пошкоджень. Покручені руки і паралізовані ноги. Кушинга цікавило особливо перше усі військові лікарі знайомі з цим явищем, у людей судомить руки, вони скорчені в немислимих положеннях до передпліччя. таке собі м'язове орігамі неможливо знайти власне пошкодження кінцівок вони, немов застигли під якимось немислимим кутом. Кушинг вражений кількістю варіацій. Французькі лікарі навіть описали типологію. Рука акушера, рука в кропильниці, рука стиснута в кулак і так далі. Захворювання часто виникало після тривалого перебування в бандажі або на витяжці. Але була й інша причина, теж добре відома. Судома досить часто виникала у чоловіків, які отримали легке, абсолютно пересічне поранення в бою, яке їм здалося занадто дріб'язковим. Ці пацієнти боялися, що їх знову пошлють на фронт. Лікування полягало тільки психотерапії. Його проводив капітан Боассо, Він був дуже майстерним лікарем. Гушинг з подивом спостерігав, як босад байливо ставився до новачка з самодеформованими руками і, впливаючи тільки словами, виводив його з паралічу. У кабінеті можна було побачити невелику виставку палець, милиць, корсетів, шин, що використовували колишні пацієнти. Однак методи лікування не були надійними на всі 100%. У селі біля Підніжжя Гори розташовувалася казарма, куди посилали солдатів після виписки. Там їх розподіляли на три групи. Перша – повністю здорові та придатні до фронтової служби. Друга – незрозуміла картина захворювання. Третя – хронічні хворі. Кушинг та інші члени делегації самі бачили, як перша група промарширувала повз них при повному військовому спорядженні. Але тут один французький лікар-невролог помітив у їхніх рядах пацієнта з рецидивом. Солдата тут же було викликано зі строю і повернено до неврологічної лікарні номер 42, де на нього чекала триденна ізоляція перш ніж почнеться новий терапевтичний сеанс. Лікар прагне контролювати психіку пацієнта, у якого є всі причини чинити опір. Під зливою вони повернулися до Безансону. Потім один з французів запросив їх на вечерю. ВІВТОРОК 10 вересня 1918 року. Ельфріда Кур читає листа від матері. Настала осінь. На багатьох вулицях не горять ліхтарі. Газ скінчився. Картоплі також немає. Бабуся Ельфріди хвора на інфлюенсу і здебільшого лежить на дивані. В однієї з сусідок є брат, Йому щойно ампутували ногу. Брат Ельфріди служить у військовій конторі. А Ельфріда остаточно розпрощалася зі своїм уявним героєм лейтенантом фон Єленіком, вирішивши, що вона вже занадто доросла для таких ігор. Вони з Гретель розіграли наостанок справжній похорон. Лейтенант фон Єлленік лежав на катафалку, прикрашений залізними хрестами з картону. Церемонія відбувалася під звуки траурного маршу Шупена, а наприкінці прогримів салют з трьох паперових пакетів, що Ельфріда надула, а потім луснула. Гретель невтішно ридала. Цього дня Ельфріда з братом отримали листа від матері. «Діти мої, осіння погода пригнічує мене. У нас дощіць і холодно. Можете уявити, я втратила картки на вугілля. Завтра мені треба буде піти до торговця вугіллям. На щастя, він мене дуже любить і не кине на призволяще. Робота в конторі наганяє тугу і позбавляє сил. Я сумую за свободою» і музикою. Але кому спаде на думку навчатися музики в такий час? Якби не віддана Фройляйн лап з її вечірніми уроками, то піаніно зовсім замовкло б. Через вигляд порожніх класів я впадаю у вічий. У Берліні всі вимагають миру. Але про який мир і тиметься? Чи можемо ми з чистою совістю Очікувати цього миру. Якщо нас переможуть, ми все втратимо. А наші хоробрі солдати, любий гіль, люба п'єте, уболівайте за нашу бідну Німеччину. Не можна допустити, щоб уся ця пролита крова виявилася марною. Субота 26 жовтня 1918 року. Едуард Мослі стає свідком бомбардування Константинополя. Близько другої години дня Мослі чує вибухи. Це літаки. Він разом з іншими вибігає з великого шпиталю, щоб краще бачити, що відбувається. Над ними синє небо. Сім швидколітних машин кружляють над Константинополем, за ними тягнеться шлейф, диму від зенітних снарядів. Вони кидають на місто бомби, білі клуби здіймаються над скупченням дахів, зубців і веш. Мослі із задоволенням відзначає подумки, що одна бомба, схоже, влучила просто в будівлю військового міністерства. Літаки кружляють над ними у зразковому порядку. Вони нагадують йому зграю куріпок. Кружляють над золотим рогом, летять далі до Баюглу, скидають бомби на Галацький міст, на німецьке посольство. Потім вони повертаються і мчать до великого вокзалу просто поруч зі шпиталем. Кулемет, що стоїть у сусідньому саду відкриває вогонь. Його сухий тріск зливається з далеким гуркотом зеніток. Донизу летять ще кілька бомб, одна з них влучає в барак. Клуби диму від зенітних залпів продовжують переслідувати літаки, але жоден з них не збитий. Зенітки замовкають, дим розсіюється. Османський літак піднімається в повітря. Він атакуватиме нальотчиків. Турки, які стоять поруч з Мослі, з неприхованою гордістю показують на самотнього пілота. Два літаки відокремлюються від інших п'яти і прямують до ворожого повітряного корабля. Зговорили кулемети. Через якийсь час османський літак, огойднувшись, полетів до землі. Сім атакуючих машин зникли на Заході. За кілька годин Мослі дізнався про результати операції. Збиток незначний. Турецький полковник начебто вбитий. Але моральний ефект від цього нальоту важко переоцінити. Сім літаків скидали не тільки бомби, але й листівки, у яких докладно зазначали перемоги і поразки воюючих сторін. І найважливіше, що ворожий рейд раз і назавжди знищив почуття переваги і невразливості, що тривалий час панувало в Константинополі. Місто не могло оговтатися від шоку. Мослі занотовує у своєму щоденнику. Коли тепер усвідомлюють, якою слабкою підтримкою користувалася влада, що втягла Туреччину у війну, Наскільки байдуже більшість населення до війни, як неохоче солдати, продовжують воювати на боці Німеччини, то можна уявити, що авіанальоти і пропаганда ще значно раніше могли б пояснити людям, що таке війна. Пізніше він почує, що гнів, спричинений повітряною атакою, обернувся не проти тих, хто її скоїв, тобто британців, а проти Німеччини. У Баюглу німці зазнали нападу. обурені жінки погрожували німецьким офіцерам ножами. Середа, 30 жовтня 1918 року. Харві Кушинг чує історію молодого капітана в Бріє. Щоб це не була захвороба, але вона ніяк не хотіла відпускати кушинга. Десять днів тому його поклали в шпиталь проти його волі, хоча він і розумів, що справи його кепські. У нього було запаморочення, йому було важко ходити, він навіть не міг застебнути гудзики на одязі. Госпіталь знаходиться в Пріє, і зараз Кушинг уже одужував. Він читав романи, спав, бив мух і смажив хліб у маленькій пічці. Фізично він був ще слабкий, але голова працювала як зазвичай. Професіонал у ньому бунтував проти неробства. У його коридорі був один пацієнт, молодий капітан його співвітчизник. Кушинг навчився розуміти його плутану мову, Упізнавав звук його невпевнених кроків. Капітан страждав якимось видом шоку. Лікар Кушинга знав про його інтерес до уподібного типу травм. Він дозволив йому бути присутнім під час розмови з цим пацієнтом. Цього дня обидва лікарі проводили заключну розмову з юним капітаном, який заїкався, і Кушинг потім узагальнив її результати у своєму щоденнику. Пацієнта називають Б. Йому 24 роки, він світловолосий, акуратно підстрижений, середнього зросту, гарної статури, грав раніше в американський футбол. Він не п'є і не курить. У нього відмінний послужний список – Член Національної гвардії з 1911 року, служив на Південному кордоні під час війни з Мексикою 1916 року, був завербований у січні 1917 року, через вісім місяців став сержантом і прибув до Франції у складі 47-го піхотного полку у травні 1918 року. Був переведений в прі -Е з прифронтового шпиталю, щоб пройти лікування. В нього були серйозні психосоматичні проблеми. Якщо не зважати на дрібні поранення, на кшталт опіків від і приту, він був у цілому здоровий, коли 1 серпня залишав лінію фронту. Він страждав порушеннями зору і моторики. Сам пацієнт наполягав на тому, що потребує тільки відпочинку, і довелося силу міць переводити його в госпіталь. Прибувши сюди, пацієнт осліп і ледве міг пересуватися. Новачкому Франції він побував у різних військових частинах на фронті, щоб набути досвіду, а це означало, що він досить швидко опинився в бою. У травні він брав участь у британському відступі на Сомі. На початку червня був присутній під час бойового хрещення морського корпусу в лісі Белло, а в середині липня воював у французькому з'єднанні, яке оборонялося від німецьких атак. Наприкінці липня його полк відправили на вантажівках на фронт на захід від Реймса, де французи та американці почали контрнаступ. Їм належало виконувати роль пожежної команди і прямувати туди, де виникали проблеми. У ніч на 26 липня вони їхали через ліс, заповнений газом, Ближче до ранку їх вивантажили, і вони приєдналися до наступу, що вже почався. Оскільки пацієнт ще не отримав звання лейтенанта, він не був посвячений у план операції. Це був перший справжній бій його з'єднання. Щойно вступивши на землю, вони одразу ж потрапили під обстріл. Під полковника й одного з майорів важко поранило, а незабаром вбило другого майора і капітана, який був командиром пацієнта. Пацієнт раптом виявився старшим офіцером батальйону. У цьому хаосі перед ним раптово з'явився незнайомий генерал, ні звідки, і сказав, указуючи вперед, «Ви повинні форсувати ту річку і зайняти місто, Сержі!». Батальйон уже неабияк стомився, від нічного маршу і був оглушений тяжким вогнем, але пацієнт повів його в новий бій. І батальйон попрямував уперед, через пшеничне поле, де колосся стояло в пояс за вишки Крізі німецький артобстріл через річку, що виявилося не ширше за струмок на місто Сержі. До десятої години ранку вони очистили його від ворога, але потім Потрапили під ураганний вогонь, і німецька піхота перейшла в контрнаступ. Так це й тривало. Наступ поступався місцем черговому контрнаступу. За п'ять днів у містечку дев'ять разів змінилася влада. Поступово його батальйон був витіснений з міста до вузької річки і невеликого млина, у якому пацієнт улаштував штаб. Вони знову перейшли в контрнаступ і відвоювали місто. На самому початку мали 927 солдатів і 23 офіцери. На кінець п'ятого дня боїв залишилося всього 18 рядових і один офіцер. Решта поранені або загинули. Кушинг зазначає, пацієнт зізнається, що був уже по горло ситий тим, що коїлося навколо. Він відповідав за протихімічний захист. Усі його солдати були певною мірою отруєні газом. У багатьох з'явилися важкі опіки. Крім того, він виконував обов'язки офіцера розвідки, тобто двічі в день і двічі-тричі вночі брав участь у вилазках до опозиції супротивника. Це було необхідно, оскільки телефонні лінії, що... Зв'язували їх зі 168-м, виявилися пошкодженими, а в штабі ніхто більше не вмів читати сигнальні повідомлення. Був відсутній зв'язок з тилом, він був за сумісництвом і санітаром, стежив за тим, щоб поранених відправляли на збірний пункт біля млина. Усе це відбувалося під безперервним вогнем, він особисто провів дві ампутації за допомогою свого армійського ножа і старої пилки, знайденої на млині. Уночі вони завантажили 83 поранених на імпровізовані ноші та переправили їх у тил. Коли панувало затища, вони вирушали вночі на пошуки їжі та боєприпасів, обходячи вбитих на полі бою як своїх, так і ворогів. Одного разу у них залишилося всього по 20 патронів на людину. Здебільшого вони використовували німецькі гвинтівки і боєприпаси, навіть німецькі ручні гранати, що спочатку вибухали просто у них в руках. У цих німецьких гранат час сповільнювача запасу тривав 3-4 секунди проти 4-5 секунд у наших гранат. Їжа у німців була хороша, Принаймні те, щоб вони знаходили ковбаса, хліб, аргентинські м'ясні консерви. Ті, хто ще не були так виснажені, збирали поранених. Це було досить нелегкою справою. Часто поранених можна було перенести всього на декілька кроків у бік, залежно від обставин. Багато солдатів, маючи три-чотири поранення, були змушені битися. Здоровий і поранений солдат – Часто билися пліч-опліч. -пліч. Якщо пораненому було вже не сила стріляти, він заряджав зброю, воронки від снарядів правили їм за єдине сховище на полі бою. У ці дні пацієнту вперше спостерігав випадок шоку від вибуху снаряда. Спершу він не зрозумів, у чому справа, і вирішив, що солдат боїться. Повсякчас, коли поруч лунав вибух, солдат Кидався в укриття, його просто трясло. Але потім він завжди повертався і продовжував виконувати свій обов'язок. Він просто не міг витримувати вибухів. До того ж, їх усіх накривав майже безперервний артилерійський вогонь, а до нього додавалася газова атака. Найгіршим, мабуть, був слізогінний газ. Він пах гнилими грушами – і примушував їх чхати, їх нудило, і вони блювали просто в протигази. Вони були змушені зривати їх з себе, сподіваючись на краще. Усі так чи інакше страждали від газу, струмки сліз застиляли їм очі, заважаючи бачити, що відбувається. У понеділок пацієнта контузило осколком снаряда, який влучив йому в голову. Йому здалося, ніби бейсбольний м'яч потрапив йому в скроню. Люди часто вважають, що поранені. Вони відчувають, наприклад, удар в ногу, бачать кров, розірвану тканину, але, спустивши штани, виявляють, що у них простий синець, а кров лє з рани сусіда. Пацієнт розповів кушингу та його колезі, що їх змінили на смерканні середу. І, незважаючи на те, що вони очей не зімкнули за ці шість днів, їм довелося крокувати всю ніч. Тільки до полудня наступного дня вони зробили зупинку. Їх погодували гарячою їжею, і співчутливий підполковник змусив солдатів лягти поспати. Але самому пацієнту відпочити не вдалося. Він ніяк не міг знайти свою книгу з шифрами і, узявши мотоцикл, помчав назад у Сержі. Там він знайшов її у своїй курці, яку, згорнувши, підклав замість подушки під голову пораненого солдата. Солдат помер, а книга з шифрами лежала на місці. Коли пацієнт вже хотів повернутися, він виявив ще одного пораненого – який сховався на річковому березі. Пацієнт спробував перетягнути його через річку, але потрапив під вогонь. Поранений загинув, а сам він отримав важку контузію. Як у тумані він знайшов свій мотоцикл і, обстрілюваний з усіх боків, помчав геть. Коли він повернувся до своєї частини, усі помітили, що з ним щось негаразд, він тремтів, заїкався. Йому навіть не вдавалося сісти. Йому дали віски, облили крижаною водою. Ніщо не допомагало. Йому ставало дедалі гірше, він блював, у нього почався сильний головний біль, у вухах шуміло, голова йшла обертом, перед очима стояв жовтий туман. Він боявся лягти спати, бо вважав, що прокинувшись, виявить, що осліп. Потім його спогади зробилися безладними. До кінця бесіди у пацієнта запитали, як він зараз почувається. Найгірше зараз мої сни. Хоча часом, просто розмовляючи з кимось, я раптом виразно бачу перед собою обличчя німця, якого я заколов багнетом. Бачу його спотворене обличчя і чую жахливі хрипи. Або бачу іншого, якому наш солдат зніс голову тесаком. Перш ніж той упава, з його шиї фонтаном ринула крова. А ці жахливі запахи! Ви знаєте, я не витримую просто вигляду м'яса на обідньому столі. Мене просто верне від м'ясної крамниці під нашим вікном. Щодня я намагаюся звикнути до цього. Пацієнт прагне повернутися на фронт, щоб брати участь у масштабному заключному наступі, але він не має сили зробити цього. Кушинг записує діагноз, поставлений 24-річному капітанові. Психоневроз – що виник на фронті. Неділя. 3 листопада 1918 року. Пал Келлемен чує в Орлоні розмови про скасування цензури в Угорщині. Гарна ознака. Він сидить в офіцерському клубі разом з іншими і обідає, як раптом до них – у паніці вбігає офіцер інтендантської служби. У Будапешті скасовано офіційну цензуру, газети можуть тепер писати, що завгодно. На пошті вони знайшли екземпляри останніх номерів. Перші шпальти рясніли жирними заголовками з вимогою повернути додому угорські війська. Потрібно покласти край цьому кровопролитцю за чужу владу, на чужій землі. Командир дивізії негайно віддає наказ, щоб уся пошта була перевірена і всі без винятку газети конфісковані. Подібні новини могли руйнівним чином вплинути на бойовий дух, який без того похитнувся. Сказано – зроблено. Перевірили всю пошту, але жодних газет більше не знайшли. Офіцери насторожено стежили, чи не дійшли останні звістки до особового складу, але по обіді сталося лише кілька дрібних інцидентів. Увечері знову з'явилися кілька номерів щоденних газет, ніхто не знав звідки. Їх почали читати. Над силу, присвітлі стеаринової свічки, солдати читали одне одному в голос і рядові і офіцери не могли говорити ні про що інше, крім як про те, що пишуть газети. Понеділок, 4 листопада 1918 року. Ріхард Штумф і п'ять критичних моментів у вільгельмс ОСіннє повітря. Похмуро. На честь сьогоднішнього дня він убрався в парадну форму, а потім пішов разом з іншими на демонстрацію. Поведінка офіцерів свідчить про те, що матроси цілком можуть перемогти. У настроях людей відбулися значні зміни. Від колишньої кайзерівської самовпевненості не залишилося і сліду. Командування тепер злякане і збентежене. Після млявих чисто символічних протестів у особовий склад, відпущений на берег. «Я не можу утримати вас», – лагідно каже старший офіцер Штумфу. Тиждень тому флот був готовий вирушити в дорогу заради останнього героїчного безглуздого «Ура», але на кількох кораблях почався заколот. Ріхард Штумф здогадується, що там сталося. «Довгі роки несправедливості. Каналізували небезпечну вибухову силу, яка тепер вирвалася назовні. Непокора наказам стала звичайною справою. Близько тижня тому Людендорф з Верховного командування пішов у відставку. Подейкували, що кайзер незабаром наслідуватиме його приклад і залишить трон. На одному з кораблів убили лейтенанта. Німеччиною прокотилася хвиля розчарування, гніву і незадоволеності. Причинами того стали не тільки несправедливості, війна, дорожнеча, брак їжі, це ще й результат своєї пропаганди, яка послідовно і досить успішно уникала невтішних новин, замовчувала проблеми і роздмухувала порожні очікування. Планка цих очікувань була високою, занадто високою. Коли так підстюбували громадську думку спекотним літом 1914 року, у свідомості суспільства все життя звелося лише до героїчної трагедії, до великої, навіть священної битви з силами зла. Коли люди не могли розмірковувати ні про що інше, крім як про повну перемогу, тоді на них чекало найпохмуріше і найгіркіше розчарування. Штумф, як завжди, відчуває свою роздвоєність. Йому шкода, що війна програна, але, можливо, перемога була недосяжною з самого початку. Він радий, що нарешті настав час сплачувати за рахунками, але обурений, що люди, які раніше гучно підтримували прихильників війни, тепер дедалі голосніше закликають принести їх у жертву. Напевно, він. Не тільки зловтішався, але й відчув докори сумління. Трагізм становища поглиблювався щодня, але сам він залишався байдужим. Я не відчуваю жодних сильних душевних емоцій. Маса людей у формі рухається набережною, прямуючи до бараків, що охороняють озброєні гвинтівками матроси. Що буде? Коли вони наближаються, лунають вітальні вигуки матросів і триразове «Ура!». Люди стікаються туди з усіх боків натовп, збільшується і рухаються далі. Що вони робитимуть? Час від часу хтось намагається пригальмувати ходу і виголосити промову, ухвалити рішення. Панує повний хаос. Нарешті натовп вирішує рушити до лінійного корабля «Баден», флагманського корабля флоту відкритого моря, щоб повести за собою його команду. Настає перший із п'яти критичних моментів цього дня. Між капітаном корабля і представниками мітингувальників виникла словесна дуель. Команда Бадена, вишукувана на верхній палубі, повинна стати призом для переможця. Якби капітан виявився більш красномовним оратором, то наші представники попрямували б геть. Але й смертельно блідий офіцер, і представники матросів поводилися досить мляво. У результаті до нас приєдналася приблизно третина екіпажу. Натовп повільно рухається вперед. Конкретної мети у демонстрантів немає. Їх ходою ніхто не керує. Штумф та інші беруться за свої музичні інструменти. Звуки старих військових маршів підхльостують натовп, і він прискорює крок набережною. Музика привертає до них інших людей. Наступний критичний момент виникає на Петерштрассе. Вулиця перекрита чутою з 40 озброєних солдатів під командуванням лейтенанта. Але солдати не мають наміру застосовувати зброю, замість цього вони пристають на бік демонстрантів. Досить комічно виглядав лейтенант, який раптом зрозумів, що залишився на цілковитій самоті. А натовп тече все далі, спонукуваний радше колективним інстинктом, ніж чіткою ідеєю. Поблизу великих замкнених воріт якийсь літній майор, витягши пістолет, намагається зупинити людську масу. Третій критичний момент, але вихід знайдено. Ворота просто зносять з петель. Майора роззброюють. Хтось намагається зірвати з нього погони, після чого офіцера поглинає людський потік. Штумфу – шкода старого чоловіка, який мужньо виконував свій обов'язок. Близько десяти тисяч людей зібралося на великому навчальному плацу, де безліч ораторів незабаром займуть імпровізовану трибуну. У їхніх промовах заклики до спокою і порядку поступаються місцем просто безглуздим вимогам. І все ж натовп продовжує аплодувати. Штумф переконаний, що в такій атмосфері будь-яку ідею буде зустрінуто зі схваленням. Потім у натовпі знову починається рух. Містяни спостерігають за подіями з защільно зачинених вікон. Жінок які проходять повза, зустрічають грубими коментарями і свистом. Над цим морем голів і плечей майорить червоний прапор, зроблений з пофарбованого простирадла. Вони минуть тайг брюки і виходять до дивізії міноносців. Четвертий критичний момент. Матроси на міноносцях їм, звісно, аплодують, але не сходять на берег – щоб долучитися до демонстрантів. Вони пояснюють, ми зараз обідаємо. Ну, звісно, обідають. Багато хто починає говорити про їжу. У нервовому і безладному поспіху ми рушили далі. Фінальний критичний момент настає перед штабом військово-морської бази. Результати переговорів з місцевим старшим начальником адміралом Крозіхком оголошують публічно. Панує цілковита тиша, коли якийсь чоловік видирається на статую перед будівлею штабу. Адмірал Крозік поступився за всіма пунктами. Вимоги прийнято. Загальна радість, оплески. Йдеться про збільшення пайків, про відпустки, про створення особливих комітетів з контролю над військовими трибуналами, про послаблення у дисципліні про звільнення всіх заарештованих на початку заколоту. Лунають вигуки «Геть Кайзера Вільгельма!». Оратор не звертає на них уваги. Робітник – суднобудівник з типовим обличчям кримінальника, як про нього пише Штумф. Виходить вперед і вимагає створення Республіки Рад. Йому аплодують. Перший оратор закликає всіх повернутися на свої кораблі. Дружній сміх, потім демонстранти розходяться на всі біч. Усі зникли в найближчих кухнях. Середа, 13 листопада 1918 року. Пал Келемен демобілізований і повертається в Будапешт. Сотінки, колеса, стукають по рейках. Поїздка потягом триває. Вона почалася кілька днів тому, коли штаби, останні вояки, дивізії, пізно вночі, при світлі кишенькових ліхтариків, звантажилися на потяг в Орлоні. З того часу вони все їдуть нерівно, рибками, з незрозумілими зупинками. Через Бельгію, через Францію, через Німеччину, через Австрію. Офіцери їдуть окремо, далеко попереду, в особливому пасажирському вагоні, а солдати й озброєння в звичайних товарних. У Німеччині з ними поводилися як з прокаженними. Як і в останні дні на Західному фронті, так і тепер німецька влада хотіла за будь-яку ціну позбутися цих бунтівних угорських солдатів, які прагнуть додому, боячись, щоб вони не заразили своїми настроями досі ще боєздатні частини німецької армії. Під час поїздки дисципліни, яка і раніше вже кульгала, занепала. Перш за все, піде впливом алкоголю. Більшість солдатів у потягу були добрячи п'яними, реготали, веселилися і поводилися агресивно. Раз по раз лунали постріли. Це солдати, напившись або від радості, стріляли з рушниць у повітря. При в'їзді на територію Австрії потяг зупинено представниками німецької влади, які вимагали від солдатів здати всю зброю, щоб вона не потрапила до рук австрійських революціонерів, які очікували на потяг з того боку кордону. Тут могло статися непередбачене, адже п'яні, уперті солдати цілком відмовилися здати зброю. Але обстановка розрядилася після того, як німці задовольнилися тим, що забрали собі коней, польові кухні та інше. Коли вони перетнули кордон і їх зустріли неголені, погано одягнені, агресивні цивільні особи з пов'язками на руках, то останнім було нічим поживитися. Вони забрали лише друкарську машинку дивізійного штабу. В Австрії настрій став жвавішим і водночас загрозливішим. На кожній станції одні солдати залишали потяг, зазвичай протверезівши, натомість інші сідали в нього зазвичай п'яними. В останню добу багато стріляли. Крадіжки і загрози стали зовсім відвертими. У потягці до Будапешта Келмена супроводжували його денщик Фері, конюх Ласі та один з ординарців Бенке. Усі вони захищали його і навіть сховали його вантаж у вугільному відсіку паровоза. Сутиніє, за вікнами видно вогні. Позаду з товарних вагонів долинають радісні вигуки і постріли. Потяг зупиняється на черговій станції. Поміж солдатів збільшується напруження. У відчиненні двері вагонів вони посилають один збройний залп. За іншим. Кілька солдатів стовпилися поблизу напівпорожнього офіцерського вагона. Вони кричать, погрожують кулаками, вимагають грошей на випивку, лунають постріли, вікна розбито, скалки скла сиплються на підлогу. Перш ніж трапляється щось серйозне, потяг знову рушає, і крикуни розсідаються по вагонах. У бабіч зрешечених кулями вагонів з'являються будинки. Це передмістя Будапешта. Потяг робить коротку зупинку на полустанку в Ракосі. Уже у півночі. Келемен зі своїми трьома супутниками користується можливістю і зістрибують з потяга. Але почуття полегшення від того, що він повернувся до рідного міста, ефемерне. Один залізничник попереджає їх про хаос, що панує. Люди, які називають себе революціонерами, тиняються вулицями, грабують магазини, зривають знаки відмінності, медалі з офіцерів, які повертаються, відбирають у них речі. Пригнічений, ретельно сховавши свої військові знаки відмінності під шинеллю, Келемен залишив полустанок і попрямував тихими постельними темними вулицями, на пошуки хоч якогось транспорту. Він так хотів взяти з собою додому речі, сідло, вогнепальну зброю, шпагу і інше. Все те, що було з ним з 1914 року. За годину він нарешті зумів зупинити візника, який прямував до стайні. Запхавши вантаж під сидіння, Келмен та його супутники поїхали в місто. О четвертій годині ранку вони дісталися батьківського дому Келемена. Він подзвонив біля воріт. Жодної відповіді. Подзвонив знову. Знову нічого. Нарешті з'явився брамник. Він обережно, сторожко крався через темний внутрішній дворик. Келемен покликав його на ім'я та скинув з себе шинель, щоб показати свої знаки відмінності. «Брамник». Захоплено привітав маленьку компанію і відчинив важкі, грачасті двері, пропустивши всередину Келемена та інших. На вантажному ліфті вони піднялися на кухню. Не бажаючи будити батьків, Келемен ліг спати в гардеробній. Епілог. І ось настав кінець. Для Лаури Турчинович війна завершилася тієї митці, коли пароплав перевіз її з трьома дітьми через Атлантику з Роттердама до Нью-Йорка. І навіть якщо ця довга подорож дала їй змогу потрохи оготатися і повернутися до мирного життя, зустріч з великим містом виявилася приголомшливою. Щільний людський потік на тротуарах стомлював її, а висотні, широкі нью-йоркські будівлі лякали її. Їй весь час здавалося, що ось-ось з них вилетить літак і скине бомбу. Але найбільше її дратувало, що лише дехто з тих, кого вона зустрічала, турбувалися про події у Європі. Їхня байдужість просто нестерпна. Вона... Ще не знала, що ніколи більше не повернеться до Польщі та не побачить свого чоловіка Станіслава. Ельфріда Кур перебувала там же, де чотири роки тому її застав початок війни в Шнайдемюлі. Принаймні, одне було, як колись. Перед редакцією газети юрмився люд, і події змінювали одна одну так само стрімко, як 1914 року. Тому останні новини писали від руки синім олівцем на газетному папері. Але на відміну від обстановки чотирирічної давнини, хаосу стало більше, а єдності менше. Ельфріда бачить хлопчика, який невтішно ридає. Він сказав щось не так, і хтось у натовпі відважив йому ляпоса. Крики «Ура!» лунають рідше, натомість тривають Запеклі дискусії. Солдати ходили вулицями й співали пісні. У лейтенанта, який почав кричати на них, збили з голови кашкет. Збліднувши, він пішов вивуджувати його з рівчака. Якісь цивільні назвали солдатів зрадниками. Ельфріда побігла додому. Незабаром до неї у двері подзвонили. Це був друг її брата Андровський. Упавши на стілець, він видихнув: "Війни кінець! «Хай живе війна!» Потім прийшов брат, у нього не було кашкети і ременя, форма вся пошарпана, гудзики відірвано, погони також. Обличчя видавало шок і розгубленість. Андровський почав сміятися над його виглядом, і брат, трохи повагавшись, нарешті посміхнувся. Для Володимира Літауера війна закінчилася зимового дня в Петрограді, куди він приїхав після того, як рибком змістив його з посади командира ескадрону. У нього залишалася лише невелика жменька друзів ще до воєнних років. Найважче йому було розлучатися зі своїм конем на прізвисько Москаль. У Петрограді він знайшов спеціальний військовий комітет, який перевіряв придатність до військової служби офіцерів, які отримали поранення. Мета Літауера була простою – надати законного вигляду моєму дезертирству. Йому раптом згадалося, що одного разу, коли він ще навчався, пошкодив коліно. Лікарі обстежили мою ногу, і за кілька хвилин я тримав у руках свідоцтво про звільнення від військової служби. Політична обстановка була нестабільною, майбутнє видавалося туманним – він жив у батька на мільйонній вулиці біля Зимового палацу в просторій комфортабельній, чудово обставленій квартирі. Вони відчували нестачу їжі. Звичайною вуличною картиною стали демонстрації та черги по хліб. Літауеру було незатишно, коли він припинив носити військову форму. Немов новий громадянський одяг був для нього непридатним. Для Павла фон Геріха війна завершилася його стрибком через траншею. Він упав так невдало, що знову пошкодив собі хворе коліно. Він скористався нагодою, щоб залишити фронт і ніколи більше туди не повертатися. З радістю і полегшенням я залишив полк і попрямував у польовий госпіталь, а звідти вже поїхав до Петербурга. Благополучно діставшись міста, я подав прохання про відставку і почав збиратися додому, до Фінляндії. Країну, де він виріс, ухопили хвилювання, говорили про те, що Фінляндія може здобути незалежність. Говорили ще й про те, що там, напевно, почнеться громадянська війна. У такому випадку він візьме в ній участь на стороні білих. Ріхард Штумф все ще перебував у вільгельмс -Хафені. Первісне безумство завершилося врешті-решт істерикою. Поширилося чутка, що їх зрадили, що до них прямують віддані старому режиму війська. На вулицях діялося якесь божевільня. Озброєні люди ходили взад-вперед. Можна було побачити навіть жінок, які тягли ящики з боєприпасами. Яке безумство! Чи такого кінця всі очікували? Хіба після п'яти років жорстоких боїв ми повинні тепер повернути зброю проти власних громадян? Занотовуючи ці рядки щоденник, він раптово почув радісні крики, вигуки, виття сирен, постріли з особистої вогнепальної зброї та з гармат. У вечірньому небі Спалахнула червоно-зелено-біла палітра від ракетниць. І він подумав, трохи гідності їм би не завадило. Андрій Лобанов-Ростовський перебував у навчальному таборі в Сабль-де-Олон на березі Атлантичного океану. Він і його бунтівна рота так і не вирушили на фронт. Вони нудилися в тривалому, виснажливому очікуванні в тилу як резерву а потім у їхніх рядах спалахнула іспанка. Він сам лежав у марині та лихоманці, а коли одужав, то дізнався, що більше вже не командир роти, чому в глибині душі тільки зрадіва. Тоді він був невзаємно закоханий у молоду російську дівчину, яка жила в Ніці. Знемагаючи від загального неробства, він продовжував читати книги з історії, які ще більше переконали його в тому, що влада більшовиків триватиме недовго. Навіть якщо він, як і багато інших, вважав, що війна добігає кінця, йому було важко уявити життя без військової форми. Моя особистість повністю поглинута великим цілим. Уважаю, це нормальна реакція, на військовий менталітет, що підкорила собі мільйони воюючих чоловіків. Його російські друзі-офіцери подикували про те, як би долучитися до Білих, щоб брати участь у громадянській війні, на порозі якої опинилася Росія. Лобанов-Ростовський не знав, що йому робити. Цього ранку вони, як завжди, тренувалися, училися метати ручні гранати і раптом – Перед ними з'явився французький офіцер і схвильовано повідомив припинити всі навчання. Підписано перемир'я. У місті почався бучний карнавал. Люди обіймали одне одного, танцювали просто на вулицях. Святкування тривало до пізньої ночі. Для Флоренс Фармборо війна завершилася в той момент, коли корабель з біженцями на борту, де була і вона сама, залишив порт Владивостока. Корабель здавався їй плавучим палацом. Вони піднялися на борт під звуки музики, а коли вона війшла до своєї каюти, їй здалося, що вона бачить сон. Білі простирадла, білі рушники, білі фіранки. Потім вона стояла на палубі та дивилася, як країна Росія – яку я так палко любила, якій так віддано служила, повільно-повільно зникає з виду, перетворившись під кінець на світло-сіру смужку на обрії. До того ж над морем згустився синюватий туман, і вона більше нічого не могла розгледіти. Тоді вона спустилася до себе в каюту і залишалася там весь час, приховуючи від інших, що страждає на морську хворобу. Сім'я Крестена Андресена довго ще сподівалася, що їхній син перебуває в полоні, в англійців чи, можливо, застряг в якому-небудь віддаленому таборі для інтернованих, наприклад, в Африці. Але вони більше про нього не чули. Їхні пошуки були марними. Мішель Корде перебував не в Парижі, як зазвичай, а в маленькому сільському містечку. Як і багато інших, він уже кілька тижнів тому зрозумів, що кінець близький. Але ставлення людей, яких він зустрічав, змінювалося до останньої хвилини. Панувала загальна радість перемоги, багато хто усміхалися. Але якась частина наполягала на тому, що не можна заспокоюватися на досягнутому, що слід змусити Німеччину пережити те, що зазнала Франція. Потрібно окупувати її. Інші сподівалися на краще, вони занадто розчарувалися. Ще якась частина дотримувала пропагандистського кліше, що «мир» – потворне слово, і вичікували. Популярним стало недовірливе, хто б міг це уявити ще чотири місяці тому. Він бачив, як італійські солдати поверталися додому, радіючи, бо для них війна завершилася. Цього ранку... О сьомій годині місцевий штаб армії отримав радіоповідомлення про те, що підписане перемир'я. Задзвонили дзвони, на вулицях танцювали солдати, тримаючи в руках прапори і букети квітів. До обіду передали, що кайзер Вільгельм утік до Голландії. Вільям Генрі Докінс був похований на смерканні того дня – коли він загинув на імпровізованому цвинтарі на південь від Анзацкого. Там він спочиває досі, усього за 20 метрів від берега моря. Софія Бочарська гуляла холодною, засніженою Москвою разом зі своїми фронтовими друзями. Велике місто справляло похмуре, гнітюче враження, воно було і в буквальному сенсі темним. У багатьох вікнах не горіло світло, а через брак газу на вулицях світив лише кожен другий ліхтар. Крамниці замкнені на засуви, стіни їх нерідко поцятковані кульовими отворами. Вулиці міста практично безлюдні. Повз проїхала вантажівка з озброєними більшовиками. Вона бачить, як на тротуарі двоє чоловіків у зношеній військовій формі згрібають сніг. За їхніми зірваними погонами вона здогадується, що перед нею колишні офіцери. Вона з друзями проходить повз старого, підозрюючи, що він також нещодавно став декласованим елементом. Чоловік із зовнішністю вченого, він стояв і продавав газети з такою делікатною ввічливістю, що ніхто його навіть не помічав. Вони звернули на засніжену бічну вулицю. Просто на них рухалася група солдатів. Бочарська і решта насторожилися, помітивши, що ті тягли з собою кулемет. Коли обидві групи порівнялися одна з одною, Бочарська раптово впізнала одного з солдатів – Алексіса. Така радісна коротка зустріч. Ці солдати самі себе демобілізували. У них скінчилася їжа, Потяг більше не ходили, і вони вирішили прихопити з собою в село кулемет для надійності. Вона сказала йому, «Настали тяжкі часи». Він відгукнувся. Запахло кров'ю. Рене Арно все ще перебував на фронті, сидячи у воронці від снаряду, що служила тимчасовим штабом батальйону. Його раптом вразило, що в нього день народження – 25 років, а він і не згадав про це. У сутінках з'явився майор, повідомивши, що змінить Арно, оскільки того відправляють у відрядження за лінію фронту. Арно розповідає, «І тут я зрозумів, що війна для мене завершена, що я впорався і раптом позбувся моторошного страху, що гнітив мене всі ці три з половиною роки. Мене більше не переслідуватиме привид смерті, що змушує здригатися старих. І він показав своєму наступникові всі околиці, не турбуючись з такої нагоди про кулеметний вогонь, про снаряди, що рвалися, бо я був щасливий, і на серці в мене було легко. Мені здавалося, що я невразливий. Рафаель Деногелес перебував на паруплаві, що прямував на Босфор – Усюди він бачив ворожі прапори – італійські, французькі і британські. Він здогадувався, що більшість цих прапорів майоріли над будинками, що належали вірменам, грекам і лемантійцям. Увечері він потрапив на свято, що влаштували дами-гречанки на честь перемир'я. Поширювалися чутки. Багато лідерів-младотурків втекли з міста на німецькому міноносці. В Анталії готувався Військовий заколот на знак протесту проти втручання держав-переможниць у внутрішні справи Туреччини. І, як додає Деногалес, це втручання триватиме і сприятиме серйозним збройним конфліктам, доки союзники ділитимуть між собою Сирію, Палестину, Аравію і Месопотамію на мандати й протекторати. За тиждень він прибув до військового міністерства – і подав прохання про відставку. Цього разу воно було задоволено, причому беззастережно. Харві Кушинг лежав у госпіталі в Пріе. Цього дня його денщик прийшов до нього із дзеркальцем для гоління і щіточкою для нігців, а також приніс з собою його мундир, щоб нашити на нього нові знаки відмінності. Саме цього дня Кушинг отримав звання «полковника» Деякий час він з подивом вивчав переможні реляції в газетах. Подумати тільки, все відбулося так швидко. І за допомогою голок і нитки позначив на карті просування союзницьких армій. О пів на п'яту пополудні він відсвяткував перемир'я у своїй кімнаті разом з господиною будинку, лікарняним священником і колегою-лікарем. Але особливого тріумфу вони не відчували. Сидячи перед палаючим каміном, вони пили чай, розмовляли про релігію і про майбутнє. Ангус Б'юкенен перебував у польовому госпіталі. Близько тижня тому він разом з іншими стрілками з 25-го королівського полку фузелерів узяв під командування Південно-Африканське піхотне з'єднання. Солдати просто впали в апатію від жахливої спеки. Ряди солдатів і носильників річили щодня. Одним з таких хворих і виснажених став Б'юкен. Ще за два дні він боровся за те, щоб залишитися в струю, незважаючи на лиху манку, і ціною неймовірних зусиль з'являвся на ранкове шикування. Але зрештою зламався і був відправлений до госпіталю. «Я був абсолютно хворий і безнадійно виснажений». Лікарі побоювалися за його життя. Він лежав у хатині і чекав, коли його евакуюють. Спершу в Лінді, потім далі кораблем, удар ес-салам. Війна для Ангоса Б'юкена була завершена. До нього ввійшов чоловік у формі. Це був Грейді, який командував військами на ділянці, де раніше бився Б'юкенен. Він сказав хворому декілька дружніх, підбадьорливих слів, поскаржившись, що все так погано. І потім, коли він пішов, розповідає Б'юкенен, я затулив обличчя руками, лежачи в цій напівтемній низенькій хатині, і розридався, як дівчисько. Олива Кінг перебувала в Салоніках, куди вона щойно повернулася з Англії. Причина, з якої вона вирушила до Англії – їй необхідно було отримати кілька офіційних дозволів для того, щоб здійснити свій наступний великий проєкт – створення мережі маркітанських крамниць для задоволення потреб сербських біженців і солдатів, які поверталися. Поїздка в Англію викликала в ній змішані почуття. Спершу вона почувалася там самотньо і захотіла швидше повернутися назад, але поступова думка про салоніки – Почала викликати тугу, проте вона все ж повернулася і почувалася навдивовишу щасливою. Її частина давно вже була на півночі, переслідуючи розгромлену болгарську армію. На кінець війни всі ці солдати в Салоніках нарешті отримали можливість зробити щось вартісне, у вересні змусивши Болгарію капітулювати. Незабаром впала Османська імперія, і ланцюгова реакція завершилася на Австро-Угорщині. Обидві машини Оливи Кінг зникли разом з наступаючими. Її дерев'яну халупку пересунули і спустошили. Всі речі були ретельно упаковані та вивезені її сербськими товаришами. Перед поїздкою у звільнений Белград Кінг переглянула все, що було Накопичено за ці роки. Більшість вона назвала мотлухом, наприклад, викинула цілу скриню зі старим одягом і стоси газет та інформаційних бюлетенів. Усе це більше їй не потрібно. Для Едуарда Мослі війна завершилася тоді, коли він опинився на борту корабля, що перевозив його з Константинопольського полону на свободу до смирне. Все навколо, схвильоване і метушливе, занотовує він у своєму щоденнику. Кожна секунда полону здавалася мені тривалістю у сто років. Тепер я спокійний і зайнятий психологічним осмисленням того, який же фантастичний кінець у мого вічного ув'язнення. На борту корабля перебували й інші, нещодавно звільнені військовополонені». Він ділив каюту з чоловіком, який служив артилеристом в Елькуті і вдавав божевільного, щоб його відпустили. Коли корабель відійшов від берега, вже стемніло. Контури міста розтанули вночі. Спершу зникли з очей м'які обриси високих мечетей, і потім гострі голки мінаретів. Мослі спустився до себе в каюту і сидів там разом, Зі своїм товаришем, покурюючи і прислухаючись до плескоту хвиль. Коли вони знову піднялися на палубу, місто вже зникло за горизонтом. Був помітний лише слабкий відблиск далекого світла. Там залишився Константинополь, вічне місто, прекрасне і жахливе. Ніхто з них не промовив ані слова. Паоло Монеллі знаходився на вокзалі Зігмундс-Герберга в північно-східній Австрії. Він та інші італійські військовополонені давно вже здобули свободу, здолавши своїх спантеличених деморалізованих охоронців, застосовуючи то аргументи, то силу. Усе було перевернуто до дном. Деякі з його товаришів поїхали в місто, напилися там, Вщеплялися до жінок, а інші почали планувати грандіозний рейд на Відень. Італійські солдати, озброєні австрійськими гвинтівками, патрулювали вокзал, допомагаючи відновлювати порядок. Військові ешелони, напхані угорськими солдатами, пролітали повз на всіх парах. Іноді спалахувала стрілянина. Австрійські телефоністи працювали в звичайному режимі, Цього ранку Монелі та кілька колишніх військовополонених слухали австрійського офіцера, відомого своєю дружелюбністю, який перекладав їм умови перемир'я фразу за фразою. Монелі відчув величезне полегшення від того, що він нарешті на волі, та що завершилася війна, але його не полишала гірка скорбота. «Це стане нашим нещасливим спадком» нашим славетним спадком, в будь-якому разі нашим остаточним і безповоротним спадком ми навіки прикуті до своєї пам'яті. Кінцеві рядки 10 листопада нас відвідав пастор Лазарету і влаштував маленьку бесіду з нами. Тепер ми дізналися про все». Я теж був присутній при цій розмові, хоча перебував у страшенно збудженому стані. Поважний старий весь Тремтів, коли говорив нам, що дім Гогенсолернів мав зректися корони, що вітчизна стала республікою, і що тепер нам залишається тільки молити Всевишнього, щоб він послав благословення на всі ці зміни, і щоб він на майбутні часи не залишив наш народ». Наприкінці промови він визнав за свій обов'язок, мабуть, це була його внутрішня потреба, яку він не мав сили подолати, сказати хоч кілька слів про заслуги імператорського дому в Пруссії, Померанії та й в усій Німеччині. Тут він не зміг стриматися і тихо заплакав. У маленькій аудиторії запанувала глибока тиша. Усі були страшенно засмучені та зворушені. Плакали, здається мені, всі. Оготавшись, уважний пастор продовжував, «Тепер він повинен нам повідомити, що війну ми змушені завершити, що ми зазнали остаточної поразки, що вітчизна вимушена здатися на милість переможців, що результат перемир'я цілком залежатиме від великодушності наших колишніх супротивників, що мир не може бути іншим, як дуже тяжким». Отже, після укладення миру вітчизні доведеться пройти крізь низку найтяжчих випробувань. Тут я не витримав. Я не міг залишатися в залі зборів жодною хвилиною довше. Бочах знову потемніло, і я лише навпомацки зміг дістатися з пальні і кинувся на ліжко. Голова горіла у вогні, я зарився з головою в подушки і ковдри. За цим настали жахливі дні та ще більш важкі ночі. Мені стало зрозуміло, що все втрачено. Покладатися на милість переможця могли тільки великі дурні або злочинці та брехуни. Протягом усіх цих ночей мене ухоплювала дедалі більша ненависть до винуватців того, що сталося. Я дійшов остаточного висновку, що повинен Зайнятися політикою Адольф ГІТЛЕР Майн Камф 1925 рік. Кінець книги. Автор аудіоверсії. Актор Сергій Москаленко. Озвучено для сайту Forit. .org. Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність.